wa sharr al-umur muhdathatuhah, wa kulla muhdathat bid'a, wa kulla bid'a'tun dhalalah, wa kulla dhalalatin fin nëar. Tundur, wa basim ta'af. Qathana Allah subhanahu wa ta'ala in Qur'an, zahar al-fasadu fi al-barri wa al-bahri bima kesebat eidi n-naas, liyuziqahum ba'adha al-lini yamilu, la'allahum yarji'oon. Qathana ushqaq, ishqa tareem in a talk than a death përshka këta saj që kam vëpruar njërzit me duar të tyre, që të japa Allahu atyre të shiojnë një pjesë të saj që kam vëpruar që ata të këthehen. Kështu Allah i madhëruar u ashtonë së provat njërzve dhe fakisit në të jetë. Për të falur gjinakët dhe për disporbuar ata, ka hedhur Allahu subhanu e taala fitën e të shumët e të njërzit, që disporvoje të atë shikoj kush për e tyre do ktheje të kallohë dhe kush për e tyre do marrë rrugën e keqe edhe sa vjen edhe fitnët shtorën më shumë edhe një pjesë e tyre janë të regurë në hadithët të sakta të cilat përbëjnë shenja për e shenjeve të kja medit edhe për e tyre fitnë e dhe dhe sprojë që do duvri njerëzit që jam pjesë e shenjeve të kja medit që ato tash më kandal është dhe shfaqë e ignorancës Në ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem se një prej shenjave të kiametit është përhapja e injorancës. Foth profeti sallallahu alejhi dhe sellem përpara kiametit do vin disa ditë në të cilat do largohet dija dhe do vi injoranca pa dija. Ktu ka për qëllim profeti sallallahu alejhi dhe sellem dijen e fesë, sepse ai është i dërguar jo Allahut dhe umëson njerëzve fenë Allahut dhe për atë flet Trëgoj që në fundin njerëzit do bëhen ignorant, nuk do ta njohin fen. Ë do vijë një erë duke ushtuar duke paksuar, dhe dije duke u paksuar, derisa do vijë një kohë që njerëzit nuk e dinë ç'është, nuk do ta dinë ç'është namazi, ç'është zakati, ç'është haxhi, ç'është xhjerimi me radhë. Edhe kjo është pothuajse e afruar. Shikoni sot për vesh namazit, ato të cilët e falin, të tjerat nuk i dinë njëri ose shumë pak i dinë rregullat e tyre. Dhe kjo është faktisi Sepse drit, dhia është drit Allahu subhanu e taala Dhia në ka për drit Ma antës të cilës njëriju Shikon rrugën e vërtet Për të ka Allahu subhanu e taala Dhe kur njëriju e hum dhia në të vërtetës Njohi në Kurani dhe sunetit Atëhera i hum betë rrugën Dhe kur e hum betë rrugën Hy në gjëhnem Dhe kur nuk njef njëriju të vërtetën Atëher prej tij mund të presë çdo lloj gjëje. Allahu ka thënë në Kur'an: "Inna ma yakhsha Allahu min ibadil ulama". Allahun e kanë frikë ndër ropret e tij, ndër gjithë ropret e tij kanë frikë dihet harat. Ata që e njohin atë, ata që njohin kufit e tij. Kjo tregon se ata që nuk e njohin Allahun, dhe nuk njohin kufit e tij, ata janë të paditur dhe ata nuk e kanë frikën Allahu subhanahu wa taala. Dhe kush do të ka frikë Allahun? Atyre ai mund të bëj çdo lloj gabimi, mund bëj çdo lloj gjunafi, të vogël apo të madh, që e nxjerr me fye apo jo. Gjithashtu një prej shenjave të kiametit është tek njerëzit do të përhapet korracia. Korracia kjo smundje e keqe. Trëgohet se disa sahabë shkuan tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thonë, dhe i tha profeti sallallahu alaihi wasallam atyre: "Kush është i parë juaj?" Than është gjedi ibn Qais. Kur tha Ayza ka një cilësi tha që është kooperac. E tha profetit sallallahu alaihi wasallam, "E ku ka cilësi më të keqe se kooperacia, nuk është ky i pari juaj, por i pari juaj është Filani." Dhe tregon për djalin e Bilal ibn Ma'rurit. Ma ky ishte i pari tyre, thotë, "Ky është i pari juaj." Profeti sallallahu alaihi wasallam. Thotë, "E ku ka smundje më të keqe se kooperacia?" Por këtë smunit të keq që ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem se do të përhapet në kohë në fund të shumë tek njerëzit. Do përhapet në masë gjerë, nuk do ta kenë në mendjen e njëriut të tjerë, nuk do pyesi për komshin, nuk do pyesi për shokun, do pyesi për të varfër, për asnjëtë njerëzi, por do të interesojë vetëm për veten e tij. Edhe lakmia e madhe për dynjën do ta bëjë komo edhe më shumë koprrac, edhe kur ata të shtrëngojnë dorën, edhe Allahu i madhuar u ngushton riskun, edhe u hedh provat. Sëpse Allah subhanu të ala Silët me njerëzit si që silën ta me njerë tjetërin Kushtë të regohet bujarë Më ta të regohet Allah bujarë Kushtë të regohet kopratë Allah uja pengonë të si pasa sa që mëriton Ja pengonë riskon Ka të regohet profetis Sallallahu alai sillem Në një hadith thot Do afrohet koha Do afrohet koha Kjo është përshinjët kametit që koha Do këlej shumë shpejt Nuk e kupton njerëju si filon dita mërën dita nuk ka veri çet ditë fare. Po do paksohet puna. Njerëzit domethën nuk do bëjn punë mira, bëjn shumë lart punë të mira. Nuk ka përcjellim do paksohet puna që s'do punojnë në dynja përkundazi. Në dynja të punojë edhe më shumë. Dhe kjo është sepse do paksohet puna. Sepse njerëzit kanë mendjen e, e dynjës. Për për dynjë ai shigatun punojë 8 orë çdo ditë, minimumi 8 orë, se mund punojnë edhe 10 orë, 12 orë. Çdo ditë. Edhe nëse nuk bën pushim nuk ka shumë problem. Ndërsa kërë i thua, e e falu o Allah musliman A i thot nuk kam kohë Edhe me gjitha të i thot vetës musliman Nuk ka kohë të drejtojtë Allahot Kur se kohë për të punuar ka Nuk ka kohë që të mësojt dijnë islame Ndërsa kohë për shikuar televizorin ka Nuk ka kohë për të shkuar për të vizituar të smurin Ndërsa kohë për të luajtur ka Domthon kjo është puna e mi që do largohet të njerëzit të sëkohëtiu të shqetësuar, nuk u ka lënë njerëzit televizori dhe interneti dhe edhe edhe tisitjet e dynjeve nuk ka dhe që a i kanë lënë vend njeriu që ai punopuohet me njerëzit me ata që rrethojnë, por është kthyer njeriu në një robot i cili ka përpara ti një ekran dhe ai është gjithë bota që mendon ai që ka përpara vetes tinë, i kujt që ai në të vërtetë është ndrruar në një, një të ftohtë që i ngjan murit në të vërtetë. Thot, në basit të do, do paksojt puna dhe në fundfarët të do hidhet kopratësie të kënjërësit. Gjithashtu një hadithjetër, ka të reguar profetisë sënë Allah v.S. me thotë, Pasha atë në dorë të të cilë të shqirtim, nuk ka përdu bërë kemeti dhe eri sa të shfaqet i moraliteti, edhe kopratësia, edhe të regon dhe shenja tje që do të regon në pasë. Po nuk ka për të bërë Këmeti derisa të shfaqet i moraliteti dhe ko të shfaqet kooperacie tek njerëzit, dhe kooperacia është smundje e keqe e cila e shkatëron njeriu, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, e kuka smundje më të keqes e keqe se kooperacia. Një prej shenjave të kemelit është shfaqja e i moralitetit. Po profeti sallallahu alaihi wasallam pa ashtë në dorë të cilit shpirtim. Po nuk ka për të bërë Këmeti derisa të shfaqet i moraliteti. Nuk ka për të borë këmë e desa të desat të shfaqit i moraliteti Do shfaqit i moraliteti Të kënjëzit Dhe i sa Do vi Një kohë që njëri ju më i mirë Shë i cili, shikon dhe personë në rrug Nuk e borë një moralitet Edhe u thotë dargoni pak më tuti më së bëni këto Shikon që për pëndod Dhe karasoni matë që ka thëmë profetis Sallallohi sallem Dhe matë që janë të rësëmëtura Sallallohi sallem Shikon i realitetin e hid Një cili duhet nga bëj Në të vërtet neve që të qajmë gjakë dhe jo lot Thot Një prejshenje vë gjithashtu është për hapja Ose Në më thënë shtimi numit atyre njërzët Të cilë të tradhëthojmë Nuk gjenë me njërzë besnik Nuk kam besnikëri Besnikëri ka humbur Besnikët kam vdekuar Allahu e më shirovë besnikët Allahu e më shirovë të ta që ka një besnikë Se të sot ti kërkosh me gisht Ta një njërë edhe po për fundisën Allahu selam që nuk ka për të bërë këmëti derisa të shfaqet ndërtira, po gjithashtu edhe të tradhojë besnikun, do të thotë që ai që hiçi si besnik të tradhojë. Gjithashtu ka thënë derisa për shënin e këmëtit që njeriu që është besnik, ngaqë është shumë pak nuk e beson njeriu qëun tradhfar. Kurse tradhfarin e quajnë të gjithë besnik. Shikojini realitetin sot çka ndodh. Njerëzit si thjesht janë tradhfarë më të mëdhenj ndaç në rrugun fetar, ndaç në çdo lëngun tjetër, ata janë njerëz më të besueshëm se të njerëzit. Shenjëtia është ngritje lart e njerëzve të ulët, edhe ulje e njerëzve të lartë ose të vdekje e njerëzve lart. të lartë. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, nuk ka portoqor kemeti derisa të ngrihen lart njerëzit e poshtër, edhe të ulën ose të vdesin njerëz të lartë. Dhe kjo gjithashtu do të ndodhë. Di kur hajduti quhetë një njerëj i keq, i drejtoshë gishtin. Ai që thoshe këlt pista, quhetë një njerëj i keq, i drejtoshë gishtin. Ai person që bën te immoralitet, quhetë një njerëj i keq, i drejtoshë gishtin. Edhe këtu në radhë të gjitha ato gjëra të cilin njihen nga natyrë pasën Jezu që është e autenticitulta, kurse sot ai person që vjedh, ai quhet di shkafës. Ai që ai që, që mashtron Ajo që bëni moralitet, ajo është moderne, e modernizuar. Sa me është veshë u tjetë, aq me afer botës për endimora është dhe aq me e shkathët është dhe me mirë është për njërzimin. Dersa arrin grata që njërzit në gërë nartë dhe bërësojnë dhe i vindosin në parinë në tyre dhe i quajnë dhe uje, kë ata njërzit e cilët e njërzit më të po është të shëshërisë që i bëjt të gjitha pislikët, mund të zoni materialet të shumëta në cilët fizit për këta që i quen yjet e shëqërisë ose yjet e artët, dhe shikosh të këshumisët dërmuse e tyre, që të jetë e tyre private, përveç të radhëthishë bashkërëtore, edhe mashtrimeve, edhe vjedhive, ka hyre dhe homoseksualizmi e pislikit e tjera, të i të rangu së të duash. Edhe këta, me gjithë të pislikë që i bëjnë të quen njërës e larë quen yjet yjet e muzikës yjet e kinematografis yjet e ku edhjumë se qfar të gjithë të quen yje por këta janë yjet e gjenemit po qësët do në leo të quen yje edhe kjo është e o që të regohen hadith që do ngrie njërës dhe poshtër ndërësa njërës dhe njërës dhe njërës dhe njërës dhe qenë të rëndharë, mashtruesa kriminele për ta dhuruar Allahun e vetëm, për mos vjedhur, për mos mashtruar, për mos i bërë njeriu, domethënë, keq, për të sill mirë një me njerëzit, të gjithë këta të qin, të shëqëris, të të që quhen njerëz të cinj, të cilët i bëjnë dëm shoqërisë, ndërsa ata të cilët i bëjnë të gjitha pëslliqjet, ata janë njerëz që quhen njerëz të lartë, njerëz që do të bëjnë dobish shoqërisë, shekëta politikanët. Nuk kam nevojë të thas sa për politikanët, ata janë vetë njëri tjetrin. Ata janë zin palar vetë njëri tjetrin. Një i akuzon ditë për hajdutëri, ti për mashtrimit, ti për korrupsion, ka rastë e fusën në një jetë në burg për hir të vjedhjeve që kanë bërë në të vërtetë. Edhe pastaj shikoi gjithë to ç'tregojn, këto tregoi atë që ka thënë profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam, do hyjnë njerëz të poshtë. Mendo pak kur paria i li ndor hajdutëve, çfarë mund bëjnë ata me njerëzin? Dhe kjo është për shenjën e Kiametit. Gjithashtu një për shenjën e Kiametit është që njerëzit nuk do të interesojnë se nga e marrin pasurinë, a nga halalli, nga harami. Për këtë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin që e transmeton Abu Huraira. Po do të vijë një njerëz në një kohë, në cilin njeriu nuk i intereson, nuk shqetësohet nga ai merr pasurinë ti nga halalli, nga harami. Pse? Njëra është, nuk e di se ç'është halal ose harami. E dyta, dashuria e dynjasi ka hyrë në zemër dhe ka kapluar zemrën, edhe nëse falet Fillon në namazet i numror dyqanët. Ose numron pasurinë, kam shit kam kam blen kam blen kaç. Atëherë kë njëri a e kamën të hallat e haramit? Nëse ti i thuat ti, kjo është haram, ti i armikun numër 1 je ti. Nëse i thuar që këtë s'e ka lejuar Allahu, atë do ti je ekstremist. Pse? Sepse nuk i interesoj që të, të të haram, sepse i dëshirojnë që ta fitoj atë në çdo rrugë qoftë. Tamëm siç ka thënë profeti Sallallahu selam, nuk i interesoj, nuk do të bëj gjumfare. Bon Vienë falë në gjami, falë gjumën, shkonë falë në pëzvatë, më të falë në shpi si falë farë në gjami, nuk do të adi, pasëse se që farë ligjesh ka vendohë së Allahut e këpasuria, si fitohet pasuria, si do shkënëzohet pasuria, nuk shqesohet farë një kohë që Profetis S.A.S. ka thënë, vetëm për kamatën, atë kamatë e që njerës dhe konsiderën shumë thjeshtë, prej sajë, djetarët e në thynjur, ka thënë Profetis S.A.S., Kamata është 73 porta, me lehta e saj, është njësoj si të bëj i moralitet njëri u me nënën e di. Me lehte kamata, 73 porta. Mos më thot njëri që unë e di kamaton, se unë jam i sigurët, jam i sigurët një qimë përqimë që shumisë dërmuësë e muslimanëve, dinë në kamata gjiseve dhe një përqimët. Kurse 99 përqimë të lojëve të kamatës, nuk e ka një dhe në fare. Kur u më rëndjë lanën i thotë thot sahabëve, ka vdeku profeti sallallahu alejhi wasallam dhe ne kishim por t'i bër disa pyetje në lidhje me kamatat se nuk i kemi të qartë disa gjëra Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu po po i ra mundën e sotme ç'do të thonë në kohën ku është po hapo ka shumë ignorancë kjo është vetëm çështë kamatas e sa çështje të tjera ka tretije të cilë do të njohësh njëriun sepse ai mund blejë mund shësi ka nevojë të njohin nuk i intereson njëri fare bën treti të shumëllojshëm as sa ka idenë vare që do të mundojnë kamatat as duke shkon dorë mend edhe ai nuk shqetësohet fare për të lëgjë Asu duhet të di fare për të llojjeje. Tamëm siç ka thën profeti sallallahu alajhi wasallam, nuk i intereson nga fiton pasojë Allahu po harom. A e, pasaj, e të nimin për Allah, profetis, salatës, sellem, ka pasai? Emëritohet ndërimi për Allahu subhanahu teala. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në mënyrë të veçantë për çështjen e kamatas në hadithën e një transmetoni në Saudi thotë: "Në dor, ndonëpërpara se të vi kameti, do përhapet kamata, edhe immoraliteti, edhe alkooli." Kamata i moraliteti alkooli. Shikojtë të treja sa shumë e ja përhapur mes njerëzve. Shikoj kamaton. Shikoj se si janë shtuar bankat, janë ngritur dhe janë janë përhapur si kërpudha në shiult. Thuash vallë ke shumë para pas në njerëzit që po ta studiont në të vërtetë, shikosh realitetin e bankave ke për kuptuar që ato janë janë disa kasolle mashtrimi. Jan disa kasolle mashtrimi që në të vërtet janë formuar për të mashtruar lotë dhe për të për të pirë gjakun njerëzve. Po përsëris, janë ngritur për të mështruar njerëzit dhe për t'u pirë gjaku në tyre. Si çështet Krasmunda shpjegoi do me dy fjalë këtu në HZB. Kush dëshiroj ai mund ta gjejë së si. Dhe kjo është vëllloja e vërtetë. Ato funksionojnë, bankat do të funksionojnë njësoj siç funksiononte dikur Sudia dhe Xaverri. Në të njëjtën formë, vetëm se këto policinë e Kamaci madhen kanë shumë herë më të vogël për këtë arsye ato nuk falim ndonjëherë. Po sikurt krijohet vetë një krizë false. Tu duan njerëz që kanë para, ka, ka që ban nga ka falimentuar, do shkojnë 2300 parë, ke për ta parë se më vërtet ka për të falimentuar banka, pse? Sepse është ndërtuar në vërtet në mashtrim. U dhot njerëz që kanë para, të nuk kanë para në vërtet. Vetëm marrin për te i japin më atë mua, marrin premjet, haqin ty. Do në në njëzë, të ndauhet para të njerëzve edhe në fund para të dalin fitimtarë, sepse rrin këmbëm për mi këmbëm dhe marrin vetëm fitim. Kurse ti Me besim, dhe ti në më besim shkonin e parë vetë në bankë dhe kjo nuk lejohet atësh, kjo është pjesë e kamatas. Po do përhapet kamata, shikoni se shumë përhapun kamata, ai se tregohet në një dhënë e Muhammedit, po do përhapet ai shumë kamata sa një dhe njeriu më i mirë, thotë do ta nëse nuk e prek kamata ka përta prekur pluhurin e saj, pluhuri i saj. Allahu na rujt, në një kohë që profeti Sallallahu Alejhi Vesallam ka treguar që kamata është mallkuar të kamata që malkuar e që e merë, e që e jetë, ata që janë dëshmitarë në tullër akti, edhe e që e shkruan, të gjitha janë të malkuar, të kamata. Gjithë është të thotë, do përhapët i moraliteti, folëm, do përhapët e në koli, shikoni klupet, shikoni se sajnë përhapër klupet, në dëmirë, shdo klupi dhe klupi, shpër gjenë, gjenë i klup tjetër. Në mundësi nëse do themi që klube janë ambientet më të përhapura në tydhën shoqërie, kjo besoj se nuk është një shtër. Më e përhapur se furra të bukës, më e përhapur se dyqanet e rrobave, më e përhapur se dyqanet e këpucëve, më dyqan çdo gjë tjetër. Allahu di unë po kjo është ajo që unë shoh. Ai është më e përhapur përha për. dhe njerëzit punë nuk kanë, lekë nuk kanë, tër ditën rinë për klube dhe pin. pse ngjijnë lekët vallëdi? Ta mamë si që ka thënë profetës sënë allahës sëllëm, që pare ka medit të shtohë dhe janë duko shtuar, janë duko shumuar, po shkon, aty ku nuk banë ma, kulmi. Allah në ruën dhe dënimi ti, sepse shtimit të gjënafën dhe nëtë vërtet, vetëm se afron në dëshkimin Allahot. Wa i dha aradna ennuh li ke kërjeten amërna mutrah fiha, fe fesaku fiha, fe hëkka alejha l'kaulu, fe dëmërna ha të dmira. Dhe të dojmë dhe ruën edhe kur ne dëshyrojmë të shkatërëm i popëllë. Ne e urdhërojmë parinë këti popëllët. E urdhërojmë urdhër i egzistencës dhe urdhër shëretik. Edhe ta thëtë bëjnë gjunahë, bëjnë fusuk, bëjnë shkatërim në tokë, bëjnë pisliqe, paria. Edhe e meritën dënimin, edhe pas ta i dëshkojnë. Paria je pleje për të bërë moralitet, je pleje për të drejtë homoseksualve, je pleje për, për për pisliqet tjera, e më radhë dhe sa kur të të thot i shkatronë Allah të mirë dhe qi a mund shkatronë të mirë me të qi ka thënë profetit s.a.s. po kur të shtotë pëslejko Allahu në ruhe dhe nga zemënjit alhamdullahu salatu u salamu ala rasulillahu ala alihi ala sahbih e gjemërin ma ba'd i dhe shtë një prejshenjë dhe të kametit është për hapja e vegleve muzikore dhe muzikës. Muzika njësa ndezë është ndaluar, është haram. Edhe për këta, kanë rëndakor të gjithë djetarët e medhebeve. Në medhebin kënefi, muzika është haram. E buhanifja thot, ku shëtë gjënë muziken me kënejsi, a i ka për kufrë. Kjo është talë e buhanifësja im, ja? Muzika në medhebin i mamalikut është haram. Muzika në me dhejnë imam shafiut është hëram Muzika në me dhejnë e hambelive imam ahmet është hëram Ata ka rëndë dakor të gjithë që muzika është hëram Sëpse për të ka në ardhur disa hadithë Ma djejë e disa i dhe në Korani Edhe hadithë që në intereson në të tush hadithi Që ka tasnëtuar më bukhariju dhe ishë mëse i sakt E kanë saksuar mbi 12 djetar Edhe veti më bukhariju për desa kanë zirë të hadithë në liberit E kanë s tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë do i do vin disa njerëz nga ummeti im do jen disa njerëz nga ummeti im ata thotë do ta bëjnë halal imoralitetin mundshën alkolin edhe muzikën do do zbresin rrez një mali do t'u vitot bariu me dele të tyre do i thotë do i thonë e ja nesër do t'japim pjesën tonë të parashit takon Kër u vinë e i varfëri për të kërkuar diska, i varfëri për të kërkuar sada ka, edhe i thonë hajde nesëm, mëshajde sot, ik e përzen, edhe të nesëmën, Allahu subhanu e ta'ala u ahedhë malin për siper, edhe një pjesë për e tyri i shëndëron në derra dhe në majmuna dhe didin e gjukimit. Ka të rrgurë profetisë sa nëllësënën të hadithë të sakë që ka trasmetuar më Bukhariu, që do vinë nga umetim kone fundit disa njerës të cilët e bë ka ndodhër. Mëndafshin, pa ndodhër. Muzikën, edhe alkohlin. Të gjitha ka ndodhër. Dhe për shdo njërën për i tyre, muslimarit kanë gjithur hilet, veçanda për të bërët të të juar. Dhe, kura ta t'i lejojnë haram e ta Allahut me hile, Allahut i madhurur dhët i ndëshkoj, ata si shkanë ndëshkuar, po bujtën parshën. Allahut subhanu e talën ndëshkoj të këqikutët, ata që që Që u banuan ata të shtunës sepse ata i donin të bënin hila Allahu subhanahu wa taala. Allahu u ndaloi peshkimin ditën e shtunën. Edhe ata qenin rriezta të premten dhe i merrin të dielën. Edh doshin se i duhet u bëj ditën e shtunën. Dhe Allahu si provua kish të hedhur që vetëm të shtunën vinin pesh. Ditën e premte ose çdo ditë javës nuk i vinte kohë për peshkun. Ditën e shtunën vinin me shumicë për të sfuruar Allahu subhanahu wa taala. Edhe ata bën hila Allahu dhe i shndroi Allahu subhanahu wa taala ndarë me mëmuna. Për këta e syrët do të shnërëjë Allah dhe nga umeti islam, disa njës në derra dhe në mejmuna, të cilët e lejojnë i moralitetin, e lejojnë mëndafshin, në alkolit edhe muziken. Shikoj e o dhe zhësijës për hapur sa muziken dhe musimalat. Në base shumë për e tyre me gojë, nuk të faqë muzikë është halal. Por, shumë për e tyre e kanë marë muziken edhe në shtëpi në Allah o të kanë fotër. Më Allah e fakësi e jo në fak Athe fatkesia me madhështinë, kjo fatkesi ash ne nuk e ndiejm kemi fatkesi. Domthon i ngumta la te drife til ke musibete, o i ngumta te drife musibete aazhama. Nëse ti nuk e di, kjo është fatkesi, po nëse ti e di, fatkesia s'ka më mëme. Kur ti e di që muzika është haram, ti muzika është në Allah. Muzika është haram përse? Dhe është tande kudo që ti jesh, hy shejtani i ke me lanket. Largon mushin me Allah, dhe zemrimi me Allah të ti. Ti shkon në sille të në shpinën Allahut dhe të romi në pasë e qithë më të goëthën plejgjve e të rive o vlezër fikë një cëllularët o vlezër fikë një cëllularët edhë gjonë pasë në për cëllularët edhë në shpina laut loj loj melodish loj loj muzikash karasë dhe zërët e prostitutave karasë dhe zërët e grave të pista të shtura i dhë gjonë ne duke për në mozin a i vla nga dëveçmëri e mozë nuk e fut dërë në gjep qita fiki Sepse është duke u falur, nuk e lëviz dot dorën. Ka shumë devotshmëri. Devotshmëria e tij është shumë më tepër se serviu dorën, ndërkohë që ai ndër mbaj në muzikë llojit të cilësh. Dhe i vzi në xhamin, s'pinë Allahut, ndërkohë që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Të mosë shqetësoj. Ai i jikë në Kur'an atë që falet." Domethënë në xhamin e Allahut janë dy persona. Njëri fal në teatër i lexon Kur'an. Nuk i lejoa atë të i lexon Kur'an. Ta ngri zërin që të shqetësojë atë që falet. Ku nuk lejohet ta ngjerë zërin, por çesoj një person që po falet, duke lexuar librin e Allahut, a mund lejot, të lejohet të ndezësh muzikën në shpinë Allah, në i e Allahut? Nikeqë profeti sallallahu alajhi wasallam, kur dëgjoi një fyell nga larg, i vuri gisat në vesh edhe i thosh, abdullam, në umërit, adjodmë, adjodmë, adjodmë, dhe i thosht Abdullah ibn Umrit, a dëgjohet më? A dëgjohet më? Desse kur i thënë nuk dëgjohet më atë i hoqi gishta. Çfarë do bëjmë? Ropi do të fal, ti heqi duart nga nga namazi të ma gishton vesh, sepse vllai musliman nuk e fik dot, sepse vllai musliman harron. Vetë atë shkënë e silenciu. Hiç asaj veri diçkate që nuk është muzikë. Kasa du, unë nuk kam ç'të bëj. Ske ka bë pe ka pejë me gjithë solar. Pse zgjidhe kush e zgjidhet? Zgjidhet afuën shpinë Allahut atë shejtanin? Fyllën e shejtanit shpinë Allahut në ndërpresën e namazit e shejtani edhe në shpinë Allahut mos mos tani era. Po qëse në, në shpinë Allahut futit muzikë atë i bëj me ik fare. Me i thon tokus sahabu se nuk jetojnë në këtë dynja. Gafiqët të shumtë që janë krijuar. Po profeti sallallahu alaihi wasallam do të pin disa njerëz nga ummeti im alkolim do t'i vendosin aty emër, ja emër të tjerë kam parë vëllai kam parë vetë në disa vende arabe i thon vetës vende islame shkruan aty nuk është edhe pije alkolike por i quhin pije shpirtërore ja kanë ndryshuar emrin thotë i quajnë me emra të tjerë thotë i quajnë me emra të tjerë thotë dhe do të Do të bini me vella muzikore me kokët e tyre, thotë. Do të këndojnë, thotë, grahë me kokët e tyre këtu si Kë? që, që pinë. Allahu i madhhor do t'i fundosë ata njerëz, e do t'i shndroroj disa prej tyre në derë dhe në Majmuna. Do t'i shndroroj një pesë turtyrë në derë me mund, do t'i fundosë vau, do t'i shndrorë në derën e Majmunave. Kë ato që të gjën muzikën dhe ato që pinë alkoolin. Prandaj të ruhet çdo njeri për njerëzve, për njerëz, për ato që vinin falë në rrallë, sa mos i vi zemërimi i Allahut pa kuptuar. Pa e parlemruar, pa e pandehur sepse Allahu subhanu wa ta'ala të vonon por kur të vjen dënimi ti nuk shpëton ma pas inë Allah la jum nili dhalim Allahu i madhuruar e le mizorin atë që pon pëdresi e le që pon gjunave e le, le dërsa hatta i dha akadahu lem nju flit dërsa kure mer nuk i shpëton ma përndaj lusë Allahu i madhuruar të narruaj nga zemrimi ti lusë Allahu i madhuruar të narruaj nga shkati që që qënë të të qojnë të zemrimi ti Të jetës është e shkurtër, mbas saj do vi dita llogarizës. Prandaj lumbra të që përgatiten ruhet në këtë lloj kohë që janë për ka, për hapu ka shumë fitnë. Ruan veten e ti nga haramat, ruan syrin e ti, veshën e ti, gojën e ti, lumbra të që përgatiten para për ditë. Kjo dhunja është një or, prandaj bëje të binden ndaj Allahut subhane ve te mbyllët të jetë në punë mirë. Trisnik.